اټو ټولې دې پیري نور أغلي تاسو تم بیا تاسو نه چې بیان کو تاستا یا یکو سونه بیان کو تاستا تا د ماحکام ايرولې تاسو د ملاقات روز تاسو دا روبوي ګواهی کوم په وړاندنو او أغلي کله بوې مون ته نور أغلي اکل بوې أغلي اذكکه کې چولې و دې د دنیا کې په لأن انهم كانوا كافرين بقامت وقتونه مختلف دي کله بدوی والله ما كنا مشكين کله بدوی اقرار به کو غره خدا معاف کی انهم كانوا کافرین یقینا دوی کافر دا دوی جنا چنور رستا چاله کیو کرے ظلم سرا نو ظلم ینه سمانه چا گئی احکام می بیان کری. او الله دا عمل توبایو کی دو معنی کی معنی یو دا نه دا الله چاله کیو کله بيد به بی ستم بیاو نو به ام بیا نارالیږي اوغه الکی نزا الک ور ظلم چه خبر کړی نی ام بیا نی راغی نزا ظلم دی او د دې تایید کی اوما کن نام عذبین حتا نبصر رسولا نیمه چې سزا ورکو دراوی پوری چوریغو ام بیا خدای مذهب المتزله و ده مونږ د دې نیو قائل مونږ وایي د خدای ظلم نه ده استاد با بیزنی یو پری یو لالې نه ده ظلم شو سره دې نه بیزې لتاړونه نه جوړ کړې او عزتانه ده پیرا کړې لکه استاد مملوک دی نو ارتصاص کی نو د امامان کی کای چې د عذاب قومون الرا چه انبیاء نیر آئیگری دا ظلم ده ان دا منا درستان دا ادایات مطلب خدا ده چه در سرده نچه مانا اداسا زمان شریف مکی وجه ذکر کرده که لیکن نور مخشترین اداغه رد کلیه ذکر اداغه ندا را دی چه خدای پا قبل مز که سن که خواه بن عواشان که اختیار که نمانا اداسا حنالی اللہ چه په دی ظلمو کی ا دوی به خبري لیکن دای ظلمو کی ا ذان نو چې ذان به خبره کی نو دا به خبري دای سبب د عذاب وګرځي دا ظلم شو ظلمی دا چې ذان نه پويو ورته بیان کړو لیکن د ذان نه نو چې نه پوي نو د عذاب لایپ شو په سبب نه پوي د عذاب لایپ شو ا د پارا د هر یو کون درځي دی د خپل د تهغافر داغه چې نه چې کوي او رته غنی د خاون دې رو مخلووقات سااج نیست غنی د سره د رحمت نه ک شي نهې تاسو اپې بې پاس تاسوونه اوغ د الله دا شي سنګې پیدا کي تاسو د اوله د قمبل نهڅن کې نور الله تبا کي دي الله غنی د سره ساې تا شو الله غنی دے. دا عجت دے لآتن. آتا دا عذاب دا دی دا الله عاجز نشته یقینا چې لو شې د تاسو راځن کې وخت دا غي لئاتن عطا سره چې کوم د عذاب وعده شې خام خامخ راځي انې تاسو کمزوري کوونکی الله معجزین چې خدای دا غي درا واستونه خدای بے بس کای نو کوم عمل کوی په پوري تریکه مکان ساقغه چسکه لکم دین کوم له دین اعظر و بیانون ما عامل ضغو و بیان کوم <مترجم> ستاقوه ها دا چطه یا حرام فرن افرا خضر بیان کوم نظر دیجی پو با شیطات و باندې باندی جیشی با انجام بہتر تعلمون امن فضایت مفور کرے خوبا پیجه نئی آغا سوک چاگلی انجام بہتر انکا میں اپکی کی ظالمان سلامور مسالې ذکر کړي اوس بیا په تحریمات له بعد تفصيل کړي او ګرځو د مشکینو الله الله داغ شینای چې پیدا کړی الله د فصل درنګونو برخه نوای مشکان دا ده الذی په ګمان ده دی اوای مشکان دا ده منشیری کان ودي بابا غانو پس ruci دا وځات ته ادا ادا دا د میشه ده په کړه په بخاراتو چکاله زمیدار په فصلو کې 55 سره براغه مې اسې نو یوکه به ساده ورو غړو ګټي او د خلکو غانم راړو په 55 سره دا چرګانه غړي واړو د کار په پښکو موزه کله کو کله نه ځای چې پی کو لا چاس هغه پوره شو نو زمیدار به په خپل پقر کو پقر ځزبه وړم نو غویا به کته کینو غویا به دې زنه کار دې رسته وړه دې ردی دا دې عملو افاجاز به صورت ا دې ار کلی دا ار کلی کا پاره غاڼا دا کلی دې پلانیم یې سر دې دا کلی دې پلانیم یې سر دې دا ځې مخلوق کوی شلو او نو لاسه بلوا مې سپ کله ټوپای را یا به قمی سول راړه چهره دې جماعت تشکیل کړي ناغه وې الکو پچا صاحب راغله دې وګوره خیال کوی فطاتو سدې نک نه زارې دې دای جنټو دا لږه بنجاریان با وقا ګرځېلو اودا درنجو ایني بچوي زاس دې نه به رسول ما خام راغه ایمان څه وړه کوسره درنجو ورته شائت با ڈول خارانجی ری آقا بوئی یا عمد خارانجی ورساک او ڈیزک ڈیز inaug Christ ڈول روڑی زوم خلک کے منل 때 Walking Tort م facial gger عمد śどی تایی وجنط و گناه جنط و گلی جنط ob услواگان و جنط دکان ڈروائی دے عرثی و عنداء طور سے ہم شاک fires آرثی طور سے fez sj Vietnamese um په دې دکان کې بډې جماعت کې دې دکانو ادم مبارک 180 جی کی وفات ده د امام شه مشهور شاګرد او غزه کوي دې په خپل بیان کې قدجل المروحانو تن لمجري او اوسره پهل دکان د تجارت جوړي ابن خلکان داغه اشعار ذکر کړي دي قدجل المروحانو تن لمجري وقد جالتحانو تن بنت ساتيني آلے او سرے دیری مال اگردے انہوں ابن نبارک پر دا خطو لی گل چہتو دیری مال شوئے آو توس آغای تلڑے این روایاتو کفی مامدہ ان ابنون ان و ابن سیرینی تاچہ اغا حادیث و بیانور دیمی سیرین چہتو امراو دل بارتے او سرے لارشی نشر تاحت آدیم استماع دے دا اسمان دے پوستی کی دلان دے بدتر دے <تصفيق> نوته فائن کول ته اوكي ته زابادلن زل حمار العلم بتوینی که ته داویته خار خارو خدا او علم دی باسک او پاګی باندې دا مال خویت ابن علیا چ کلو دا خطور وزیر وزیر وزیر مال بقا واستفا وقال والله لقد نساني اخي خیرن نصار وی جل افورن استفاولی کلا اگر قسم پخدائی ما تا زمارور خنسیت کرده دی زنور زینب پاید که گم دا احناف و مشعور امام فقه حنفی کے بہترین کتابون دریدی مبسود فتر قدیر یعنی سبور رایا او یود آغین البدای و سنای فی ترتیب شرائع اتجل لکره کتاب دی د ملک العلماء عبد الملک کاسان کاسان بکارا تربت علاقه دا قطغان کاسان و بدخشان دا علاقه دی اغد اخبر استاذ دا متن تحفت الفقهاء دا استاذ کتابو اغد سلور جلده که اس شایشوه دا, دا, دا سیم شامی کی جی کل ذکر گئی کذافت تحفا کذافت تحفا دا غی توفین اغد الفقهاء مراد دی دا استاد استاذ مشهور ایمان دا فقهون او پټور بدخشان بخارا کې فتو عالم منظوری دا چې باګه بدره زدره یو تاسو ته دویم دوه استاذ دین نشاګرد ادرین دو استاد ډور توفا هغه کول کیدایم له كله كله پون ملي کې توفا تلقا تو او هغه به کاثانی باندې وادوا داګه دې له فقيه دید رہے اور فتیح دا ساتھ باوکو نو عالم اسلام کے دا غیرت بنکی دا بے اوہ طول عالم اسلام کے چاہی کئی دا کاسانی حج تا تلے ملک روم اولی دا اور بادشاہ پورتا لوئی کو ورکو کیف جسٹ سے دا تول مملکتو گردو اور لوئی بنگلائی ورکو خوددام ورکو نو عبدالملک زمال بچ کاسان کی دی نو بادشاہ سوارلہ تیا رکڑے او ورسره دیر کسان تیار کرن او ابد الملک خطو لی پل تبرتا چه بادشاہ زمان عزت اکرام کرده از ای پیلو او د افایس کرن نتو دو افایس کرن نتو دو افایس کرن رازا وفد راغه دا سورلہی کمتی از سنو او خانو او خدامو اتوحفیل خطو لی که داستار خان خط دے اگر و اپسی خطو لی که خان تا چې بادشاہ په صحبت تان علم میرشه زه افسوس کوم چې بادشاہ روډای دی وخړه نو تان علم میرشه تافقہ کې نه دی لوسی دي چې خځه له سفر د خپل محرم نه بل چا سره نه جائز ده نو ته څنګه ماته کې چې سره راشه لا یحل لامرتهن تومن بالله ورسوله خځه له روان دی چې په الله پر رسول ایمان راړي چې هغه سفر بغیر د محرم نه نو محرمه سوږي چې نه کا ور سره رور ماما تره نو تندګاري محرم سره ما تا نه فقميره شو ده بعد چې په صحबत خوافد واپس لاخه ته ورغو فزي کې با كلا برملخ خطر سنوي جړل فوري نسف اور کړ بادشاہ ته داساز لرې اثر زمانه فقي دله مساله را شو ما سره غلطي کړل او کاسان سان تر روان شو کے. تو دی. دی. لیکن دا شکل کو دنیا کي دربارونو په پلو توالي دي دولتونو غزور دي لکه الله الدين ان نه پرخه ده او الله الدين ته لاسه توله ده او سلاله دولت سري يو پي صاحب يا بلغوني چندوي وجعلوا او غزور دي د خلکو الله دا شينه چپه د اګري الله د فسلن ادرن ګور نو ابراهام نو اي دا خدای له په خیال لدی آزادم د باباګانو شریکان چې خدای سره شریکان کړي سکر پیدای شي سلوو مخود بابا دا یې فضل شي دا د میاسه بارا دا نو چې وی د پاره شورا کاو بوجای کېچونې نه رسول الله تعالی هغه کوم نه کړي اا چې اللهی نوغه یزا کیږي شورا کاو سره مطلب دا دی چې د باباګانو ور نه کو کوي که <تصفيق> کله باباګان راک ماشین زکات نه پکې واچي او بل ادا چې دې لري په تواړو جون کړو کله الله غيسا د باباګان ورته براله باج سبرا اوردورا وره بابا زو ورول دین اوس ایمن شو واستې نو به پرې په دا او کله بابا غي سبا هغه دې لري زکات تراله وره هغه ضرور دې زات بهلم بلا من ادا کې دا شرکی جوړ کړې آ چې دا نه یې ځکه کیږي شورا کولای تا سبدا فیصله وکړه چې ورای کړو هغه اړ حق ول هغه با بغان په خدای هغه د خپل میچ وکړه دا ضروري دي ساما یکون فی ساری حالت ایم الله سبدا فیصله وکړه چا گئی له زوره طاقت زیات ور زبابا رنه کړه کې مجاز ته چې ته مې سره ډېر قضا کړې ده دا خو زکات په قضا کوم وکذالکہ لکه څنګه چې دا خصه شوی ده لکه څنګه چې دا خصه شوی ده چې بابا زور دې هغه کمونه کې نو دا مې خصه کړې ده ډېر مشکان تا خصه شوی ده دی ډېر دی مشکان تا دا اولاد چا خصه کړې ده خصه کړې ده دې شرکانو چلا کې ده لرا سمانه سمانه زی به هلاك چې کله جنکای به کې دی او زی به وشه نو میا به ورته یو نور راکا نه غای دې بلل دا غې باندې خوندو ان به پور ټول مر به خدمت کو قتل له مطلب داره وی وجه دې ډونه هغه به بیان غن کروي ا خدمت به کوم دا اولاد به د لاس اوجو ودايو قرباني غره کعبد الله کسمه ذکر کړو د عبدالمطلب منګه پنجاټو د عاشورې ورځو یو شیرا دی جیونی سو راوی پردو چاړي راو ستخذ ورته څه کې د حسین پونو قربان اگر احمد کیا یو د ساجی پهنه ده په مو کوخذې په نه ز خپل ځنه پریم یو کله نو د حسین پونو قربان ځان ځان هلال په سکرې دې دې رموجي کانو تا وجل داولادت دې چې سکرې دې شوکا حواله چلا کې دې لرا اگر وروډې په دې دین صحیح دین نه واړون اگر دا ولا نه نو مکه دې دا کار جبرن کوي په راج جوړي او وعده مشکان دا ډنګر دې افصل له بند حجرن اصل کې هزارې فیل فل دې کوفل کلف مانا د مصدر را معنا مانا حجور محفوظ محنه دا دا فصل او دنگر دی پا مونگ بند دیو جنا چه مزدر شخص نو مذکر موانس جمع تسکیر طلبه که برابر شو وای دا دنگر او فصل بندی پا مونگ نبورکو منگر آجاتا چه فخیض په پا خیال دی یعنی منجاورانو تا برابر شو بزامی هم دا و منجاورانو تا برابر شو بل سکنی چو خواه او دنگر دی چې بندشوی دی پا دی باندې سرلی لی م یاغه او چله سوسی بتیونه کې دي نوغه به بندو په بده سرلنی کی تحریمات له بعد دی دینه اده انو ده الله پغې دخلات بونو ویني په صایبا وسیدا اغه دا څه پخدي جوړک درو په خدای بدل به کې دی ته په سبب دای چې جوړک اوای دی آ ته په کېټو دې ډنګور کې دي نو خالص دیناري نو او بندې دم کو بیا نو مرات او پخېټہ یا کی یادمے تھے که چرے بچای پیدا شو نوغه بتش نری نہ ہوئی آغا پزنانہ بندہ زکہ کزنانہ یخری نو داوا بیا دینہ راری لکہ جامے چې نہوی جوړی نو آغا خذبه جوړی چې دای مخک زیه شوی کدا شقدر شامل شو چې مخ کې داغي لورچی وی وای دا به لوراری دا ونګی چې نہوی کولیک زولای نہ نو جولای کې ب اور کجینه ورک نو ایدا جینه را دی بهنی شیطان غشن داس را دم نه کړي هغه کې داسه او دی کې داسه داسه نه کړي نور شرکونه په قرارداد نه کړی دی قرآن یې ذکر کړي ټول رد کړي جوړ کړو درو په خدای بدلور کې الله دیتا چې کون اوای دی آ ته په کھیټو دې ډنګور کیدی نو خاص خوراک ناري نه را ابند خوراک کې پذرا نه ا کوي مردارا ندی پدې کې سزا دي مردار کپلای شي زنانا ینه ګړمړه پېلای شي وایخه زدا دی اوخري کم جنای پدې کې ګنډمړه پېلای شي ینه ګوندې بڼي ا کوي مردارا ندی پدې کې سزا دي سزا ورکی دیتا وصفهم ینه به وصفهم سزا ورکی په سبب د دې بیان دی بیوست دا کرنے جوڑ کر اللہ پہ صدا ہو گئی صحیح جیہم بیوست رہیم اللہ تاوانی چوہا کسان چوہو جل اولاد پی بیوکتیا سرا بید دلیلنا وے وجل پنہ در نیاز کې تباک رہا اللہ لکھ او حرام اکراش ہے چوہو جل اللہ دیتا ادرو جوک رہا پخدائی تحریمات علیبات گمراشو اندلار مندن کی دبو شکینو شیرکو نه زګر کړه او اوس دلیل یې اټلی الله عادت چې جوړ کړی دي باغونه چتواله ان چتواله بازه باغ دے چتواله لکانګور اوا باز به چتدي لکا رومان انګو انار و غیره اوا الله عادت چې په کې دي کېږي دي کفزل رنگ پرنګ انګونه دي مختلفه کولو مختلف, مختلف دي خوراک دي دي رنګونه مختلف دي خوراک مختلف دي ا پیدا کری دی, کر دی الله خو نو انا مشابې دي پرنګ ني مشابې په هون نو خېد میوود دي الله نا یا میوي د باغ نن کله چې میوو کی اورګي د الله حق کله چې بلو کوي حسادت دلولته وي کله چې تاس غوبلو کوي نو د الله برخور کوي دا سيزونه فرای پیدا کوي ولا تصيفو مقاتل منا کوي منشر کوی د الله سره د خ بره ور کوي د بل چا مور کوي چې دا د بابام ده دا داېزونه الله پیدا کوي نو چې چا پیدا کړي دغه پهو ووررکې که نه او چې چا سنودي کړي نخ سره دغه شیک کوي چې خام او ش کوي دود د خیال خوکره بره وګوره دونه کې انګوره و نار چا دی پیدا کړي الله. گوٹه یو ده او با یو ده او ده هری ستادار خوبا سیدتی نو پده یو میوه کی رنگ پیدا کرد بعدی گوڑک و باز او با لکانگور بعدی میوه بعدی پوستک لکاناو داچا پیدا کرد براو گورا ده میوه داچا پیدا کرد مقام خو گورا انگورو تا سنگ گوڑ وارک سنگ داچا پیدا کرا کاتو گور از مکی تا تلکاری داچا پیدا کرا داننگی مکی دنگر دکر کرا دنگر تا دیو گورا غوا میخی ته تا دو گورا خوڑی دیو آخر اسکلی دیو با ایو طرف تا دی وینی ابل طرف تا خوش آیا حروانتی نشود داچا پیدا کرا مکیو گورا گرد بیزیتا <lớn> امیخیتا او <خوا.. اخیر خوالی دي او بیس کری دی او گرد اکی دن جمعشوی دی یو طرف تا غشایی دی او طرف ته وینی دي او میرس که دی شدر روان دی شر و رسپین شدر روان دی نتا بدبخت دی او گورا اناروتا او گورا میووتا چادی پیدا کری خواگو اکا تا او گورا چاپ کې چوري دی مزه کته وګرا فصلتا امه خامہ وګور ډنګورتا وړی دی واخه اسکلی دی وبو أيو طرف تویني بل طرف ته غشایو اروان ته نشوډه حدا جا کړی دی ا دې کې برخه ضرب چا زیاد ظالم تا نسوب دې چې خو اس کې ذ رب عزت اوای دا بابا منته برخه دیو جن قران کریم زیاد الفاظ زجر ذکر کئ اور کئ حتہ الله په کومه راځي درمندوشي حسد له دلولو ته وای اور یبلو ته وای ولا تسرفو امشرکو شرکو اذا الله سرا انه لا يحب المصيفين سورت المؤمنین کی راځي او شرک لري کئ دا بلچا منځته ور کئ انه لا يحب المصيفين سر اسراغتوی بی ځای ورکول مانال غوی اباذ درنګورنا بار ولیدی وفرشن ادرسور لیدی حمولتن بار ول الیو خان اباذ فرشن د فرشی وارو الو خان دی اغد سور لیدی دا چا پیدا کړی خو یی دا که نه الله زلذر کو امزه هی پته کو شیطان شیطان دشمن درګ دا الله ډنګر پیدا کړی دي با دي لوی دي تاسو په بوجونو ورې ابا جو اړو اړدي خېستا خېستا او تاسو هغه ته نو ګوري زمي یو زمیدارو نوابو خسره ندام شکین مشکین هغه بوله پیسې ور کولې ا دې مشکین با جلسې ادا کولې ماو کو تاغه نماته خسره معلوم څه ساده ما یادت ته بز سنگ بیان وکم داوکل دمیا اورینا تقریبا شپږ ষ্টیشنه کته او ما سپخین دمیا اورینا ریل گاډی دی کونډیا تا کونډیا جکشن دی پینځه او دا کونډیا نه کته په ملتان لین باندې گاډی دی داوکل ما سوچم چې بل وخت نشه دته ته خبره کینو گاډی کی بته دغه را مو تبر سره فست دو ویا رسره د 2 وې د میاوډ نه غار رواني د فست ټیکټ حق واسه مامور وسته دی اکه می دبا چې هغه ما ته هیڅ څه ما یوه هیڅ څه په دا فصلا د مولا معلومي کې اسنه چې پېژني نه شي مې ماسره فست ټیکټ دی ښه کومه دواړو بل څه کو نه غار چروان ما زه او خبره کوم تا, تا وما سره دا واداو کا چې اتم انټباغ نکي وکا غاړه او دا ته پینځلس منټه کې راشي نو مايته او لس منټه تاغ نکي ته بالکل ما قران راوخه سورته مومن شروع نه غي په جواب چې الله دا سوای کلی کتاب را لګلره مسله دا ده یو الله رحمت کی او ټول مخلوق اوتا عجز فریان پینځمه ټما تخین کو په ګم منډ کې هغه پجڑاشه دا درې منټه غو جړل ا ما سرتوي ګاډه سټېشن ته شو زرا کو زيده زيده مټو لمه چرته دي ما واپس مې وځل جنا ما سره بځي ما تاسو سره سلام دا زه د قرانټي له څنګه وې زما خذلي لړمي دي ګیندې مې دي نو دا قران بغې ته ځو ما اوس خو زما کار دې ورن دې پرې ما سره وځې مې نه زمما کار دي خیر وی وعده وکه ما وعده کړو روز مې خیره فرني بدلم به خپله سولي په اسٹیشن ترابلی اسٹیشن نه دریمیل دا وکړل لري نو په اړه خلل سولي راغلی و ما ته هغه ماته چې سن قران دی ویل نو دا ستفيږي ما شرط بدای ری دن نه وزور ما دن نه وته پرداو کې زه پردې نه بار قران وا ونه باڅه شي مهنه زما ده تاسو پرده به یې زما پرده ده بارغه فرش وګرو خط علي قامه زنانه کې نه سجده مو ته ضمان نوسي سره ما قران شروع كي. ما ته چې ما سرو پات کې مې ځنه شي پات کې دي زیات نه زیات یې روزش پوي په واستي دي دا هغه داینه غړې پښبارس کې یو نو مرتان گاڑی داغدانے بے کار بس یہ گزر رہی سپش سپش سٹیشن کا تے ہم تو مرز مارتے مائی خان دو زب بے بالکل میں گاڑی دو بجے رسی کہ ز دیر میں دی دور روان شم ڈریم نہ بدل لے بینا خیر دے ضرب اورسی میں تے یواب بجا ش میں وقت شفروام کو میں وہ یواب بجا ش عمل کنوار دی سٹیشن کاج دی میں او ورور کې نو انوکرته یو خسمه کا یو غتیار ما چې کا مک بانوا کوو یو د ریم رمضان دا به او خوته وګوره ده کې د ګاډي لږه خته ده استیشن ته او ما خان ګاډه را ورسې ده ازه به اساس باندې ته په روانه کوتو یو غتیار شو او نوکرته ګاډه په استیشن ولړډه جوړو په مخ کې چشن ته جوړا مخ کې چشن همیدا ما یاد درس په مطلب باندې واخله زه نوکر مخ کې څور شپوخه هغه پنجابای کې یو قسم راک شروع کاغه زه هم د اوغ او لا ده چې کته نه کوته نظم کته ختي هغه اوغ موږ سره جوړه شویده زم علاش قطر ستاسو جوسته شي ده ا دور ته د دې ته د موږه تختی ګاردن روان سټیشن نو هغه خنيب دي همون په د مصالاص پدې وتر با نیروان دي موږ له نوې دي ما یې راڅنګ چلے زو سټیشن ته راسه دم کماو کتل ګاردن اورا وله او ښه ټوله کوله ځې کوسکرم هغه ځا نو سانډه او په تنه په دې شی ده چکرا مال یو کیند میټه چې تیر شو انوګار راغې حمولتن وفرشا باز نذرداسه فرش کې اس مندا ثواب اېته چې دا ګاډی نه تیزه طلا د اس مندا ثواب او میله دا سه په عربو کې هم دا سشته کم ملکونی چې وخان ساتلی وی نو هغه اس باندې نه نځي دا حمولتن وفرشا قران وې زمانه متونو ګوره بازه ده دنگورونا حمولتان بارگیردی وفرشن سوال ده سوالای نقره ده اغشنا چه اللہ در کردی اما زیب رسمون ده شیطان ده شیطان رسمون پسوردی یقینن شیطان دشمن سرگنده سمانه تی اواز واج پیدا کردی ما اتا قسمه خلق نه سمانه تی از واج پیدا کردی ما اتا قسمه یعنه ده گردون دو دو ده گردون دی یون رو ما دا اږي بيځونه دو یو قسم ګړډ ادويم قسم ګډا دریم قسم پیسه او څلورم قسم بیځه ول اعزازه کوي نو عايدایتا په دې سنورته مونږه کې الله نار حرام کړی دی په غوته یا ما تاو خې ته دا الله پیدا کړ نو تاسو تحریما شروع کو زانم حرام کړو پیدا کړی خدای دی مالک اختیار من أغلې نخره پدې کې نربند کړې وي یادنانه امشتملات یا سوچې شامل دي په ځباندې فرض نورو ماده یان تاکید منغي لفظي دي یا هغه شي حرام دي چې هغه د نورو ماده نه پیدا شاملې پد ارهام دونځه نه یان دنه نورو ماده نه هغه شي حرام دي چې هغه پیدا دي د نورو ماده په کایمه پدلیل کې基督ني اذو قارونه دوا اذو قارونه دوا قسمه نه او ما ده اقوانم دوی نه راو ما ده نو عين الله حرام کړی دی اذن یا اغا چې شامل له پاغه باندې رحیم د کونเซنو یاني د نه راو ما دینه پیدا دی رحیم تاسو حاضر کله چې حکم کړی الله پدې تاسو چې دا وایي نو تاسو حاضر وئی الله دا ویلو فمن اظلمو مسوزدارین دا چانه کی جوړ کی پال لا پانه دروغ و بې ایمانه دروغ لري پال جوړه پاکره بل عزت دا کله حرام کوی دی اته دې ته حرام وئی دا فمن اظلمو ذم زله په دې صورت قرار یو زله مکه ته دلستې دی اغه په عبارت قران کې ایت ایشن کې ومن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ بَايَعَنَا الدَّرُوجُډه ته ډېر لوی ظالمي وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ډېر ظالمي په الله دې دروږ جوړته دائم ځل مَن أَظْلَمُ پیغمبر ته دروجن وای دائم ځل مَن أَظْلَمُ ډېر لوی بيمانه ځان له حرمت شوړوټ ظالمه خدايه ته دروجن وای ظالمه پیغمبر درو وای ظالمه به بیم زل ذکر کوي سرور روي کې ومن من ازلمو مم من الله کذبان او قالو هی الی پیغمبر باندې درجه دان لوي ادا درن ځل فمن ازلمو مم من افترا علی الله کذبان دیر ظالمه خره گم راکه دیر ظالمه قران انکار کړي دیر ظالمه ځان نه جوړه دیر ظالمه خله ګرم ګم راګم راکه الله توفیق نور کې ظالمانو ته وانم اپاشی کې چې وحشی د ملت حرام په خورني کې باندې چې ما ته کوم وحشی دا نوو کې حرام د تحریمات الی باد نشته مگر چې مردا را یا وینا بيدن کې مسوحن بيدن کې یا غوې کېږي فینورشتن دالیون رجس هغه پليته وايي چې بوټي نه او فسقن یا پلیت چاواز شوئی شواد اللہ نپا گئی بیم ذل ذات دکر کر مخیم ذاتو دلتم ذات دی او فسقن اغشی پلیتا پلیت کم شده چاواز پیوشی دار بابا دی او ہلا اواز چاواز پیوشی دار بابا دی اغشی پلیت شد مخی فسقن والی بیم فسقن و دا پلیتی پلیت اغل دی غل اول اخریتا ایا یو شی پدیت جواز یو شیواد الله لپاره نو سوکي محتاجونو باغيه دي چې انکه رستہ په اونکه دې مهربان حرام دادي لکه اس الله به نه آکسان کې उद्याنو حرام کړو موږ پدای باندې ار نو والا زی ذل زفرن زی نخلبن بعد منه مخو والا کوي اباده نو والا چه نو کخه پرېني او من البقره اغه قانونونه ادر ګډان حرام کړو مونږ په دې باندې واجب دي ذوارو مگر رواوا आवाज دار چې په کوڼه تی باندې پروتوا زحور قرانټی په پاسه هغه پتوند پاسه دې پروتوا هغه باندې جاس کړو او ویل هاوایا یا یادګير هوايا جمد هاویه توند حيوي قلموته موته ګيروي تو کنرمو منسکی داکه گیر اونوالا جایس کرو یا چه گڑوڑوا دا اڈوکی سره اڈوکی درنو دانور منگ پا دی وازدی حرام کرو دانور منسو داور کرو پا سبب دسار کشائی دیتاوی تحریم قحری چونکہ دی پا تحریم اللہ کے تحریم اللہ بات کے زیادہ کرو نو دیو جنہ تورات کرالا چه دی با نو خدا سیزونا و اول حوا یا غوازه چوی دګر ینه کولمو میستا یا ګړ ورشی د لکی دمو زده ورک او په سوره سرکه شې مریستنیو او وکړه د ورځې کیتا له تسلی په غبرلا نو آرف تاسو خو نه مې را باندې فراخره بیان د لمحرد درکې انبیاء علیګی او کله تا تاسو نافرمانی مستمره کړه عذاب برآشي انو واپس کی کی عذاب د مجرمینو نا او د مشکین ود زردے چ بو کسان چې شرک کړي ګرزا ودا الله نه مشرک نه کړي انمشران زمن د خپلای رضا د د خپلای رضا, رضا خو پدې وا کمان بیا راولېګل اداي خبره ونی نتاظ خو خپلای رضا پری خورا خدا داوی خدای را لګې دی نو زردے چ بو یا کسان چې شرک کړي ګرزا ودا الله نه شرک بنو کړي انمشران زمن گا انمون تاهی مات له باج جوړ کړي نو م کوزان مون باندې ګرو په دا د وخت په لاره لګیږي یعنه د خپل شرک نسبت الله ته کې جلال لاره لګیږي بېمان الله رنگه دروبیلو پوښانو اګاین داسره وې آتا کې چې وې ساکه منالاب نو یا دلیل تاسو ته درې شې چې خپل په دلیل د سره شې چې لاره لګیږي ته چوي د لاره لګیږي دا کوم چې کی دا د وخت راغلیږي مشران وی دی غیر علی گلی دی غائر علی دی دی دا سره دلیل شه روان ندې مگر ګمان پته انې مگر اټکل ون کی خیر اټکل سازانه کړیا توای به او الله تعالی دلیل ظاهر قران حجت الله البالغه دو خدای دلیل واضح دی دو خدای کتاب واضح دی نو کرضا شی جبري ایمان نو لار به خېلو ټولتا جبري من نه کی او روحادا جمع در شهید علماء شاہ سے مانا کرد شاہ راو رای غم ملیان او ملیان چی بیان کیا کہ اللہ دا بند کردی پتا سو دا دربان مجھد حیمت دا ملیان راو راو رای چی مونگ دا کم نتاقوست کرو چیزا اکم ناکی بند کردی کچر بیان کو دائی چی آو مونگ بیان کاؤ خرای بند کردی نتو ورسرہ نشے مطلب دار دے مقتدے فتوی قائل نشے امته به دل کېږي دا خیالات دل کې آګسانو چې دروږه وي دم پاتونو آګسان چې کینې پایخرت چې پالا یقین نهږي دغه روغوي اده در سره برابرای یا دмун معنا مخ سرکه ما کړیو د صورت سرکه اوس محرمات به نه وي محرمات هغه چې خداه هران کوي دا نه چې تاسو هران کوي او راشه چولونم هغه جره کوي الله پتا سباندې یو داری شرک بنو کوئی نبای صدار کوئی دا اللہ سر سوک دا خدای صفت دا خدای حر سوئی نی دا بنوئی چاہ بابا مگی نی خدای حر چاہ دا بنوئی چاہ بید اللہ نے برزکر آرہ سی امور اپلار سر احسان قلولم تاستا ما حرما اول اپلار سر احسان احسان, احسان پلار مورتا مسئلہ بیان کا دانا جاگی تمہیں بیانو ات لو ما حرمه واكل ما حلل امو اجنی اولاد دغه نه لوگ سر چما سره وروره یوخري یا لربه ملوي چې نه بل بغاړي ابو ما وتاونه بوجر دي لکه څنګه یاره په هلا کوله موږ لزه پرکو دي تا تا اوستا امنه دي کېږي پرېت کې ابياها کرن تا چې خکار دي او پټ کارا بداعت زنا قتل اما بطان اج پټي بد اخلاق شرک او بدعت اموج نه نفس عارف جرم كري الله و نه دا مگر په قانون شريعه الا بالحق من الا بالقانون الشريع دا یو منون کی حکم کوي غیتا استاد وصیت اخیری لفظ توي چاغه ډیر مضبوطي او کی تنظیم نشي راته فلاني وصیتو که یې دا داغه په خبر و داوی الله یې په درته کوي ظم دا شي منون کې او کوم کوته په دی نخ مخه پوهشي امېدي کېږ مال دی ته دانه چې نا دا غای ته من ته به نه کم ځای کې چې محرممات و ته به نهديقرآ او من کې دغ ااسپاب من ف چې منیکي دغ ته دلو لالارې من کي امونې دې کې مال دې تیم تام اگر پای طریقې چې ده فائدې مال او اخلي تجارت پکې تر هغه چې ورشي کې مضبوطی عادت عمر تا چې مضبوط عمر تلا هي بالیشي بیور ثور لندین کوم فرې اپوره کې پیمان او تور پ انصاف پیمان او تور سنت تاسو یانه ځان لا خپل معاشره یا پیمان او تور قران سنت نارشی تورو پیماناشته او دی دین پیمانا اتو القران او سنت ته دانه چې ته زدان مجبور کیه چې دا پیمانا اطول مقرر دی دین پیمانا څنګه او ټول مقرر وی نو دا رنګه د دینم پیمانا ټول شي قران و سنت او سنت په قران او سنت تعالی اتکې نیویورک کولای چاته مگر هغه چې ځوان کیدی الا وصاها مګ استا توان کیږي چې او کله چې تقرير کوئی مفاضل او برابر ثاو کوي زیاتیو کمې موکو فاضل عدل قران او سنت بيان کا نو بدعات بيانو مو مزاعات بيانو امه کو پر بيان کا اگر چې استا بيان په پرلوه باندې ور او کانا قربا اگر چې بيان خو کستا استاذي متوه رات نه اغه شیخ لري زغه اغه تا تا یو زل نه کوي لري استاد لري خو لوکان دا قربا سمانه قدرت پوستاز دي نو اغه نهسته حجت کوله هي ته پیر شعر احمد قول احمد رابيي قول پنځه پیر كلا حجت ته قول قران او سنت حجت ته ادارنګه د الله دین بیان وردا کله تشدوت دي تشدوت خدا دی اچھا ناجائز خلق و تجائز کے مداعنت و تجائز کے اتمند حق و تجائز کے دا تشدد دے اماملے اٹھا کر دے وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بِعَنُ كِتَابِهِ وَإِذْهَارُ قُولٍ مِن نَبِيٍ مُحَمَّدِي تَشْدِيد دائی تی قرآن بِعَنُو او سنت بِعَنُو تشدید دیتا وئی وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بِعَنُ كِتَابِهِ وإظهار قول من نبين محمدي که تشدید دایچ د لا کتاب بیان کا سنت بیان کا فإني بحمد الله ربي مشددون نو دو قرا په حمد ذو مشددین که دی. تشدید دیته وای کی قرآن و سنت دا بیانی کی اغم دی بیانی هغه مشدد دي فإني بحمد الله ربي مشددون نو زو د قسم نه مشددین علم شهودن وشدو کلمشتی تا سو گوان شي هر مهندس کوای کی هغه بېګې دې ته وایي چې دا حق بیان وکړه نو که ستاسو په خلاف نه ده بيدبي ده استا او استاد کې غلطي نه ده بيدبي ده دا تشديد دا, دا بابازو شيخو ترغه په بابازو بدت راغې په باباز باندې شرکې ترغه هر چا دین جوړ کړي قرآن او سنتې پوری خسراتان یسلو انهن الناس لم فعلته او کیفه فعلته موځي شنو دي د دوه خبرو په تطوски دا کار دی ولر کو اکه کو دي څنګه دې کړو نو دی نو دی جواب قران دے اللہ کڑے سنگ دے کڑے اللہ دے کڑے دی الله زکه مې کړو چې تا فرمایو حکیم الصلات ا څنګه دې کړو حضرت الله استاد پیغمبر پوتې کې مې کړو دا دا لازم دي زه پوتې کې نن له په حاصلاتانه یوسلو عنه الناس لم فعلته وكيف قالته ا پوره کای پیمانه تول پینصاف تعریف دیول کول اچاتا مگر مناسب پاندغه مگر چدہ د و اس کی عقلای چوینا کوئی نو پوره ویناو کای فاضلو پوره ویناو برابر اوکا اگر چدا وینا ستا په کول وانی ا پارکمو د الله پرواله کای د خدای حکم داده فاضل نذا قلتم دا حکم دی دا د خدای عہد دی ا دې ذکر دی ذکر چه زمان لوزه چه دا با کوئی ستار طرف نا کول دیو زمان لوزه چه دا با تار عجر دا کون آد, آد جانبین نئی دارنگی شایی منون حکم کئی تازتا خواه پا دی خامق آیاد اوسا تای دارنگی غزم دی پسروان شایی دارنگی غزم دی دا پسروان شایی دارنگی غزم دی پسروان